În drumul lor spre orașul în care se afla misionara Rosemary, Hamid și Kinza dau de doi călăreți. Doi soldați spanioli care îi recunosc pe copii și încearcă să îi prindă. Oare vor reuși să îi prindă și să îi ducă înapoi la Simo Mohamed, tatăl lor vitreg? Rămâneți alături de mine și veți afla! Dintr-o săritură, Hamid trecu pe partea cealaltă a drumului și coborâ cu asta la vale. Mișcarea bruscă îl sperie pe cal care s-a ridicat în două picioare, smulgând hățurile din mâna stăpânului. Călărețul scoase un strigăt mânios, iar până să fie din nou în stăpânirea calului, Hamid era departe. Nu ținea cont nici de spini, nici de rădăcini. Nici de picioarele lui însângerate, fără a o aminti pe biata chinza, care era zdruncinată fără milă în spatele lui. El mergea mai departe, tot mai departe. Nu îndrăznea să privească înapoi, căci se temea mereu ca nu cumva o mână grea să se așeze pe umerii lui și să o smulgă pe chinza de la el. Negustorul însă, care mai ținea calul de hățuri, privea de departe la săriturile băiatului. El a făcut ce a putut. Nu-i trecut prin minte că în papucii moi de culoare galbenă să vâneze prin tufișuri trângarul unui alt bărbat. Ce îl durea pe el? Important pentru el era să ajungă la timp în piață. Dădu din umeri și se urcă pe cal, plecând mai departe. El o să dea de știre poliției de la piața de marți. Era treaba ei să găsească pe acei copii dezertați de acasă. Nu era treaba lui. Dar în mintea lui, bietul Hamid îl vedea pe urmăritor cum grăbea cu pași mari în urma lui. În fuga lui s-a împiedicat de o rădăcină și a căzut. Kinza țipa de durere, însă el se ridică repede. Aproape de el văzu un țap. Fără să se uite mai mult, o luă la fugă până când ajunse în fața unei colibe vechi. Lângă ea se afla un grașt pentru capre, făcut din pământ bătut. Hamid era convins că în orice clipă putea să apară dușmanul din spatele stâncii. Aici era ultima posibilitate de refugiu. Sări în adăpostul strâmt și întunecos al grajdului, împiedicându-se de o capră bolnavă, lângă care stătea un iezișor. Lângă perete era o grămăjoară de fân. Hamid se târântă acolo și rămase nemișcat timp de vreo jumătate de oră, gâfâind și tremurând ca un iepure speriat. Încetul cu încetul se liniști. Ridică capul de pe fân și ascultă. De la coliba de alături auzează îngănitul găleților de lapte și strigătele copilașilor ce se jucau. În rest, liniște. Dușmanul său se pare că nu-l urmărise până aici. Hamid se simțea bolnav de abinelea. binelea. Avea febră, iar capul îl durea îngrozitor. Picioarele le simțea ca de plumb iar fânul îi atingea rănile de la picioare. În dimineața aceasta nu a avuse nimic de băut și de atâta fugă și emoție, gura-i se uscase de tot. Chinza de asemenea, amărâtă fiind, cerea de băut. Scotea un scâncet jalnic, asemenea unei pisicuțe moarte de foame. Toate rugămințile fratelui său care-i cerea să tacă nu ajutară la nimic. Dacă cineva s-ar fi apropiat de grajd, ar fi auzit totul. Hamid privea disperat în jur și dădu cu ochii de capra, care nu de mult își rupse piciorul și nu putea merge la păscut. El se învioră, problema era rezolvată. Hamid știa bine că o capră cu un ied micuț avea și lapte mult. Se ridică din ascunzătoare și veni lângă capră. Găsi pe jos un ciop de oală în care se mulgea laptele. Se împrieteni repede cu capra, scărpinând-o după urechi, în timp ce spiona și înspre colibă și lăsă ca aceasta să-i lingă mâinile. Se târâși lângă iezișor, cu care se împrieteni, apoi se așeză jos și mulse capra în ciobul de pământ. Prima dată îi lui Chinza, care se ridicase din culcușul ei. Ea bău laptele cald și spumos, dar a fost prea puțin, căci ciobul era mic. Mai ceru, aceasta se repetă de câteva ori, apoi muiară bucățelele de pâine în lapte și mâncară cu poftă, căci amândoi erau flămânți și însetați. Bătrâna capră le slobozea cu dărnicie laptele, ca la doi năimiți. În timp ce mâncau, o fetiță în grajd și aduse o mână de iarbă verde pentru capră. Hamid își ținu suflarea iar pe chinza o apăsă cu capul în fânt. Biata fetiță nu înțelegea despre ce era vorba. Bucuria mulsului, durerea din picioare, mirosul mucegăit din fân și febra din cap îl ținut treaz pe Hamid toată dimineața. Când și-a adus aminte de cheful de plimbare al chinzei, se gândi să o lege pe fetiță, dar nu găsi nicio sfoară potrivită. Trebuia deci să aștepte să se facă noapte, înainte de a continua drumul. Stând așa, oboseala îl cuprinse dintr-o dată, iar somnul care-i venise îi împrăștie toate temerile. Brațele mai slobode, respirația adâncă și liniștită, a fost un semnal pentru chinza că poate să facă ce-i place și să-i din brațele lui. Ea nu putea pricepe de ce fratele ei avea preferințe pentru locuri așa de calde unde se gâdila și se putea înțepa. Cu niciun chip nu împărtășea preferințele lui, supărată să strecura afară din fân. Călătoria ei privată din ziua precedentă a condus-o de -a dreptul în brațele unei mame. Astăzi a vuse un noroc tot așa de mare. După primii pași nesiguri, se lovi de capra acesta jos. Chinza își dădu seama imediat că era o capră, căci îi cunoștea mirosul și blana ei aspră. Iar dacă exista vreo creatură cu care chinza să fi fost familiarizată din plin, apoi acestea erau caprele. Încrezătoare, ea a pipăit după urechile animalului, o mângâie și lua botul între palmele ei. Acum, fiindcă a găsit ce poftea, societate veselă și un loc unde să stea fără să o înțepe, se strecură sub barba caprei și-și făcut loc de culcare. Iedul, la fel de ghebos, se culcă și el lângă barba mamei. Amândoi erau mulțumiți cu locul lor de dormit. Hamid, care se răsucea febril prin somn, aproape că ieșise cu totul din fân, așa că se putea vedea. Se făcuse aproape seară. Mama copiilor, ce se auzeau jucându-se pe afară, intră în grajd să mulgă capra șchioapă. Care? So let the love of God move you, change you, raise your eyes to see the One who gave us all so much. Nice. Forever God, forever Lord. Praise the living God. He is here and He is real. Worship Him together worship Him forever Look at what He's done He gave it all for Făcuse aproape seară, mama copiilor, ce se auzeau jucându-se pe afară, intră în grajd să mulgă capra șchioapă. O clipă îi veni să creadă că animalul a adus pe lume al doilea iezișor, dar când se uită mai atent, descoperi că era de fapt o fetiță mică, ce se ghemuise ca o minge. Dumnezeu să aibă milă de mine! Ah, este un copil! Privind cremenită în jurul ei, atunci îl zări și pe Hamid, ieșit pe jumătate din grămada cu fân. Dumnezeu să se îndure de părinții mei!" strigă ea. Mai este și un băiat aici!" Cu pași energici, mers spre el și lovi cu piciorul. Era o femeie voinică, ce avea maxilarele ieșite în afară, cu umerii puternici și lați. Vocea ei era sonoră și pătrunzătoare. Ea voia să știe imediat cum stau lucrurile. Hamid trebuie și se trezi brusc, încercând să se ridice. Pentru moment nu știa unde se află, însă observând îndată că era la strâmtoare, ca un șoarece în capcană. Capul îl durea îngrozitor. Își apăsă ochii cu pumnii și izbucni în plâns. Taci, porunci femeia, și dădu un brânci în spate. Tu nu ești din satul nostru. Cine ești? De unde vii? Hamid își înăbuși plânsul și se uită la ea. Se simțea constrâns să spună adevărul, oricum ar fi fost el crezut. Știa bine că, de regulă, femeile erau înclinate să ia poziție împotriva bărbaților și să apere sexul lor mai slab, afară de faptul că sunt femeile aceluiași bărbat. Așa că se putea presupune, aproape cu siguranță, că și această femeie va ține parte cu mama lui. Hamid îi povesti totul, exact cum stăteau lucrurile. În timp ce el povestea, femeia îl asculta cu atenție, încrețind fruntea și dând din cap. După ce termină de vorbit, femeia îl privi cu înțelegere. Era o poveste bună și suna a fi adevărată. Ea însă și era căsătorită a doua oară. La vârsta de 15 ani s-a despărțit de bărbatul care a fost foarte dur cu ea și copilul ei. De aceea era bucuroasă să se alăture de partea femeilor care suferă. Știa ce înseamnă să-ți vezi copilul maltratat și simțea compătimire cu această mamă necunoscută, care a riscat așa de mult ca să-și salveze copii la oarbă. În afară de aceasta, cu tot aspectul ei exterior, femeia avea un suflet de mamă. Acest băiat isteț ce stătea în grajdul ei tușea, evident că era bolnav. Cum sta situația cu gemotocul murdar de vietate omenească ce se alipise de capra ei, încă nu știa. Deocamdată însă putea să-i pregătească un loc mai bun de dormit. Așa că mai mult se cea mai rămas de mulți și se îndreptă spre colibă, cu găleata în mâna dreaptă, cu chinza sub brațul stâng, iar Hamid în urma lor șchiopătând. Casa era o colibă rotundă de pământ. Interiorul era destul de întunecos. La perete se îngrămădeau proviziile de iarnă pentru capre. Peste focul de cărbuni era o oală de pământ în care clocotea mâncarea de seară. Trei fetițe mici stăteau nerăbdătoare în fața focului. Când femeia, împreună cu copiii găsiți, intră în casă, tocmai atunci se întoarce și bărbatul ei de pe coastă cu turma de capre. Așa că se adunară cu toții la cină. Și ce mâncare! Să te gândești numai!" Linte condimentat cu suroi, piper roșu și ulei, în care puteai înmuia bucăți mari de pâine proaspătă, o cană cu zer din care beau cu toții pe rând, iar la urmă un castron cu caise stricate. Cele bune, în dimineața următoare, trebuia să le ducă tatăl la piața de miercuri. Lui Hamid îi se părut cea mai bună mâncare pe care a mâncat-o vreodată, după ce mâncă cu poftă, prinse iarăși putere. Apoi, o noapte întreagă putea să fie la adăpost și îndeplină siguranță. Această perspectivă îi vindecă și durerile de cap. Țăranca voinică își linse de pe degete ziama de caise care se prelingea, în timp ce Hamid se uită la ea ca la un înger din ceruri. După mâncare, cele trei fetițe s-au așezat comod pe blănuri de capre de lângă grămada de fân și au adormit îndată. O pisică cu trei pui le ținea companie, căci și ea avea separat o piele de capră. Bărbatul ieși afară să mulgă și restul de capre. Nevasta îl urmă, căci voia să vorbească cu el. Hamid, care împreună cu chinza stăteau lângă foc, putea să-i audă vorbind. Bă că discută ceva pe socoteala lor. Curând femeia se întoarse în casă. Ea aranjase totul ca să fie în ordine. Tu nu trebuie să te temi," îl încurajă ea pe Hamid. Soțul meu se declară bucuros să vă ajute. Mâine dimineață el merge la piața de miercuri, iar voi puteți merge cu el. Jos la poalele muntelui îl iau un camion. El o să spună că sunteți copiii surorii mele. Ea locuiește de fapt pe drumul ce duce la piața de vineri, într-acolo unde aveți și voi de mers." Și ea are doi copii de vârsta voastră. Camionul vă va lăsa pe șosea, cam la 25 de kilometri, înainte de a ajunge la piața de vineri. Așa că o să puteți continua drumul cu un alt camion. Dacă nu găsiți, și așa nu mai este departe până în oraș. Ea privi la fețele ce străluceau de bucurie a copiilor și inima ei fu cuprinsă de un sentiment de compătimire, căci îl vedea pe Hamid fără sprijin. Ca și odinioară mântuitorul, pe care ea nu-l cunoștea, așa a făcut și ea în seara aceea. A un lighean cu apă și un ștergar și în lângă Hamid, pentru a-i spăla picioarele zdrobite și rănite. Apoi, rupse în fâșii o cârpă curată, turnă peste răni ulei de măsline și le legă cu grijă. La urmă, îi culcă pe copii pe o blană de capră, iar cu alta îi acoperi. Fără teamă și plin de mulțumire, ea adormiră îndată. Femeia, liniștită, cu mâinile împreunate, se așeză pe pragul casei și privea visătoare în întunericul de afară. O cuprinse o stare neobișnuit de solemnă. I se părea că ceva minunat, necunoscut, a intrat în locuință și vechează asupra ei și a copiilor care dormeau. Ea acționase în numele dragostei, fără să cunoască faptul că există un Dumnezeu al dragostei care a spus Cine primește pe un astfel de copilaș, în numele meu, pe mine mă primește. Hamid și Chinza scapă din mâna unuia dintre soldați și se refugiază într-o colibă veche, în apropierea unei locuințe. În colibă dau de o capră și se hrănesc cu laptele ei. Din nou sunt cuprinși de somn, fiind găsiți de data aceasta amândoi de stăpâna caprei. Cu compasiune aceasta le ascultă povestea și îi lasă să înnopteze în casa ei. A doua zi, soțul ei se oferă să îi ducă cu camionul încă o bucată din drum, urmând ca restul distanței să o parcurgă pe jos. Data viitoare, vă invit să intrăm împreună cu Hamid și Kinza în orașul mult dorit. Până atunci, rămâneți cu bine! ÎN LUMEA CAPTIVANTĂ A cărților.